Nils! Da, da, Mama, da. Tu ai să stai de veghe. Dacă vezi venind vâlpile, da. mi strici! Da, da. Noi o să zburăm! Da! Da! da, da, da, da, da, da, da, da. Bine, da. nu văd nimic. Eu nu văd pe-n întuneric. Ai încit. Lasă că-ți spun eu. Hai, vino -mi cu mine. -mi mine. Smir, s-au Să fucim. Tați da ți pe și intră o dată în peșteră. Nu se așteptau la o asemenea primire? Bravo, băiete! Am făcut treabă bună amândoi! Ce? Ce, ce, ce s-a întâmplat? Să ne, plăiești, la la la ne la trăiești, maică! Să ne trăiești! Mult la bine ne-ai făcut! O să ne-o plătească el, Nils! Mă voi răzbuna, n grijă. Vei plăti crunt în drăzna la tastă, picior. Bun, bună cale, Smir, care smir? Dar ce vrei cu găleata aceea de tot o, -o pe toate părțile? Vrem să vedem ce e înăuntru, dar. Degeaba Ia să a, mă a, a. eu După cum aud, când o rostogolesc, ar fi bani a, Bani de a, a. Bani, bani de argint Bani de argint? Ce vă trebuie, bă? Auz auzi întrebare Cum ce le trebuie? a, a. Când de când e lumea să știe că nouă ciorilor ne plac lucrurile de argint, să strălucească și să zornă. <laughs> Ce mai așteptați? luați Ușor de spus, dar cum? Cum? Am încercat, nu putem. E capacul înfipt prea tare, l-am ciocănit, dar degeaba. Uite, uite nici frumle drumle, A -a. care e cel mai bătrân cioroi, n-a reușit. Dacă ai tu vreo idee... Poate că am și eu Serios? A, a, cum? Spune-le, zi maiute. Eu cred că numai un om poate să vă deschidă. Ha, strașnică soluție ai mai dat. Un om? A, a, a, Mulțumim de sfat. Așa, bădie, știam și noi. Pus un om, a, a, de unde să luăm? Dacă nu vreți, eu poate că și știam omul. A, că vă spun o dată. Dar mai întâi am o condiție. O, o condiție. o condiție? o condiție. Ce mă miră? Ascultați, primiți sau nu primiți? Să auzim condițiile, să auzim să da, da, da. Să nu aveți Avem, mă da, nu nu întâi că o să o respectați? Ce? Condiția? Întâi și pe urmă vă spun. Jurăm. Jurăm. După ce vă face treaba, omul iar meu s-a făcut, s-a făcut, s-a s-a făcut. Uite ce să faceți. Lângă țarinele din Gotana, aproape de aici, este un cârt de gâște sălbat. Am rătăcit ca mult din cauza furtunii Rămâne Rămânem aici în seara asta, Aca? Aici. Și mâine sperăm să putem să ne îndreptăm spre Glimming House. Da, da, da. Aca, putem să pornim după hrană? Nu vreau să vedem nimic de aici, Aca. Hai. Tu, Nil, nu te îndepărta prea mult. Martin o să-ți aducă și ție ceva. Da, da, da. da. la el? Piciul a rămas singură a, a. Crezi că au plecat toate gâștele? Nu vezi, zimele! Bună, nins! Bună, bună, bună nins! cum de-au plecat numai ele? Să te lase așa, singurel, a Nu Vrei să te plimbi puțin cu noi? Măciorilor, sunteți foarte drăguți, dar rămân mai bine. Aca nu-mi niciodată prea mult. Adevărat! Ce să mai pierdem și noi timpul? A, a, își fac cărcioară mijelire! A, a, a, a. Stați, nu vreau să merg! Stați! ia de gurelul căbașii, a, a, a. Sus cu el! A, a, a. Ajuns, a, a, a. lăsați-l jos, a, a, a. A, unde mă afli? A, a, a. asta nu te privește. Ce vreți de la mine atunci? Ai să afli Veți Vezi găleata asta? Da. s deschizi, a, a. Da, m -m pot, nici ajung Deschide! Ce are vigerie. Spor până la vulpoiul Smir și spunei să vină să-și ia prizonierul. Spune-i să nu-l tulbure înainte să ne deschidă de nouă gălea Ai zburat? <cute> Dacă mă a tot împungeți, n-am pot niciodată. Lăsă-ți! Așa, așa, așa, băiatule! Mă plindește pe lui încă o dată! Ai, ai, ai! Bună, Nil Smir, smir aici. Nu prea par încântat, dragul meu Binișor, binișor, n-au fuzit Zatar, te ostenești prea mult Te-am speriat Mă jucam, dragul meu, mă jucam cu tine Cum spuneam, un lucru bun Înainte de a-l mânca, îl privești Îl miroși, așa și pe urmă cum aici ați multumit prodata mama? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, pe nu, nu, nu te-mi purta, și că te visezi. A fost atât de mirat, vulpoiul, când am nevălit peste el, că te-am scăpat de sub claba lui într-un minut. Atât, cât să te putem în și să-l repede. A rămas, a rămas cu gura că-ți vulpoiul, bătrân. Ce l-am păcălit? Da, da, da, da. Cum te simți, Nils? N-am nimic, nu numai spaima. Cum ne-a trecut? Știi, când ne-am întors în locul în care te lăsasem și nu te-am găsit... Hă, mă rog, mă rog de păsările din pădure care mi-au vorbit de tine. Ne-am închipuit că ești tu ăla, furat de cior, prizonier. Da, da, da, da. <laughs> Acum îmi vine să râd când mă gândesc la furia lui Smir. Hey, de ajuns cu vorbe, am întârziat destul. Să ne grăbim spre Glimming House. Nu să mai putem ajunge la timp. <laughs> Oborirea! Da, da, da, da, da, da, da, da. Sfârșit, Bine ați venit la Glimmy House. Vă așteptam. Mine sărbătoarea noastră cu curlul la Kuloavel. Salutare, dragă Cocor Triant și vă mulțumim. Mai, Despre ce sărbătoare e vorba? Cum nu știi? Hă? Așa ești doar un găscan domestic. Ai mare noroc să vezi dansul cel mare al cocorilor! E atât de frumos? Nici în vis n-ai văzut ceva mai frumos. Și asistă toate animalele și păsările. Toate cântă, dansează. E sărbătoarea noastră a tuturor, de fapt. Da, da, da. Da. Dar da, da, da. nu știu ce să facem cu da. Nils. Oca. Da. da, da, da, da, da. am auzit. Am să mă mai gândesc și să vedem ce-i de făcut. Dar de ce? nils nu poate să meargă cu noi? Nicio o faptură omenească n-a asistat vreodată la o astfel de serbare. nu putem lua, asta e sigur. A, atunci, atunci nu merg nici eu. O să rămână aici, în castelul ăsta de la cleaning house. Martin! Martin! Martin! Vino să-ți arată o de șoareci! Vino! Ia, să și nu faci atâta gălăgie. Suntem mai plin că faci zonă zbutică. De ce? Stai în locul lui! Salutare, Aca! Uite-l pe domnul Ernendrich. Salutare, cacati! Martin. Baza asta e domnul Ermen După cum vezi, nu m-ai întrebat prostii. Sper, domnule Ermen că n-ai găsit cuibul dumii în stare proastă. De arătat, arăți chiar foarte, foarte bine. La da, să-ți da, spun da, da. drept, sunt foarte necăjit. Acest castel aparține de mulți, mulți ani, dragilor mei, vecini șoareci negri. Da? Și? Și noaptea aceasta, Cleaning House o să cadă în puterea invadatorilor șoareci suri, cei mai învierșunați dușmanii prietenilor miei. Acum înțelegi de ce sunt trist. Și de ce e noaptea asta, domnule Ernenrich? Pentru că toți șoarecii negri au plecat ieri seara la Kulaberg. Convinși că o să fie acolo și șoareci sur. Dar cum vedeți, aceștia au rămas acasă. Acum se adună să pătrunde noaptea asta în castel. Și când te gândești, cine poate să oprească? Cei câțiva șoareci negri sunt prea bătrâni. Le-avea dar dormite. Și cel puțin ai trimis o solie la șoarecii negri să-i anunți? O, oh, la ce bun! Nu ar avea vreme să ajungă destul de repede. Ah, dar trebuie să existe o soluție. Pe asta Da. Da, da, da, da. Minis! Da, mamata! Minis! Da? Hai, spune în spinarea mea. Da. O, a, -a. a, -a, -a. Tu ai ochi buni și vei sta cu mine de veche. Îți voi spune data ce ai de făcut. Ixi oh. da, da, da. de vazijor. Da, mamata! Da, ta. Dunghiște-le toate la Morupsco! Da! Stați acolo până venim și noi! Da. Domnule Ermendis, cheamă pe ciufii ăia adormiți de pe acoperișul castelului. Trebuie să le no, no. Nu. Ce vrei, pisică? Nu unde mi-ai și tu? Mai taci din gură pisică proastă. Nu te mai atât. atâta. No, Ce-am ajuns? No, no. o dat -o cu mior lăiturile astea. ga pe ciufii, Aca! Îți stau la dispoziția am vorbit eu cu ei. Da? tata ciuf. Du-te la șoarice negri și anunței i Auzi? Iar tu, mamăciuf, te vei duce la bufnița Flamea. Știi unde locuiește? În clopotnița Catedralii din Lund. Cunoști? Da? Da? Și spune-i ca imediat să se ducă. E ceasul Catedralei din Lund? Da. E în nopții. Stai la pândă, Nils. Ai grijă de șoarici. Aca? Să mai te întorci, mamăciuf? Flamea, bufnița, pus face cu gustul. Uite, îți trimite asta. <fie> bine, bine, bine. Mănaca! Mănaca! Și aici am ai cu toți în castel! Bagă de seamă, Nils! Nu mai vezi niciunul pe afară? Nu, nu, nu, nu niciunul! Dar, dar de ce tremuri? ți e fric? A, nu, nu, dar da știi, eu cu șoare negri... Știu, știu, A. știu, te-ai purtat întotdeauna prost. Da. Ai acum ocazia să te răscumperi. Ia fluierul ăsta și fă ce te-am învățat. Da, am plecat, mama Acă. Ai să vezi? Nu vine niciunul, mama Acă. mai departe. O să vină. Că e lac! Fluieră! fluieră. Toți șoaricii suri au ieșit din castel și urmează pe peticul acela care le fluier. Trebuie să fi ajuns tare departe acum. Spune, Maca, de unde are bufnița flame a un asemenea fluier? L-a găsit într-o firidă din turnul catedralii din Lunt. Din ce e făcut? Nu te a uitat la el? Dintr-un corme animal, dar așa de mic că niciun dobitoc din zilele noastre nu are un asemenea corn. Oh. Se spune că acest fluier servea o dinoară pentru a pune stăpânire pe șoarici. S-a luminat de ziua, Aca. Mama, Aca? Mama, Aca? El ce Ce Nils? Da, da. I-am mănecat pe toți. M-am dus cu ei până în mijlocul lacului. Da? Eh, să mergem atunci, Nils. Da. Să le rom și pe celelalte. Da. Cu bine, mamă! Cu bine! Hai, hai să nu târziem de la servare! <fie> Cum te cheamă? Nils! Nils? Ce nume caraghios! Caragios? Pe mine, mă cheamă iepurile! Vrei să dansezi cu Ce-a mai înscat? Dar... Ah! Fă, Gixi! a scăpat, dar tu? Ciocănitoare! fă a călcat legea, a urburat sărbătoarea cocorilor, Pulpoiul Smir va fi judecat și pedepsit după vechiul nostru. Vorbește, Cocor Trianut. Smir a capetele pădurii. Nu să fie însemnat ca trădător. Să fie exilat și si să spărezească familia, ascunzătorile tot. Să fie dat afară! Ciocănitoare! <sembla> Ce spune decanul vulpilor? Mare urs alb, orum, poate că nu e atât de vinovat. De ce să fie pedepsit atât de aspru? Cipțirip, e vinovat, mări de urs. Smir, e un tur vestit, Noi vrem bine, îl Mie mi-a mâncat pui când de -abia învățau să zboare Cip, cip, cip, cip și nu e drept Pedepsește-l, mare ursal, pedepsește-l Cip, cip, cip, cip, cip. <gă> -ci, dragă, bravie, n-am știut că sunt ai tăi, <gă să -i> al părzoi <gă să> Da, pe de ce m-ai șelat pui, bătrân, A. Ce s-au făcut ciorile mele? <coughs> nu tu ne-ai învăța să pe... <coughs> Prostia <coughs> se plătește, dragul meu. <coughs> Dumnezele dragă frumle-drumle, cum poți să crezi că te-am înșelat? Oamenea mi-o fi răpit mințile a, a, a. și apoi, de pe urma mea, voi n-aveți decât de câștigat. Ce nerecunoștință asta pentru o țioare? A de miei miei tot foamea te-a îndemnat să faci jaful pe care l-ai făcut în iul acolo. De acolo m-aduc aminte de altceva. Aca, spune și de X și de mine, de ce ne-au furat, spune Aca. Da, de ce ne-au? L-a fris de atâtea ori tâlhărind. Să fie pedețit! Nu e dăvărat! Ai pâncat legea! Ai pâncat legea! E un tâlhar care a făcut numai rău, numai jaful! Vedeți eu undeva? El a călcat legea, el este dușmanul <gără> marcat... <gără> Ridiște! ce <că> mi pare? Mare ursorul, dacă <gără> nu eram în smir m-ar fi mâncat! Dragă, Ixi, poți să crezi așa ceva? Eu am vrut să te îmbrățișez, ca o soară, cum de se de cuvenea de la o astfel de sărbare. Dar Nils, Nils a stârnit această poveste mincinoasă, m-a înșelat lui, fără nost, ca de spune e care era lângă Nils. Spune Iepulila, hai spune! Eu, eu, eu n-am văzut nimic, nu știu nimic! Vedeți? Iepulila n-am văzut nimic! Da, dar m-ai mușcat de aripă, m-ai mușcat! Foarte din zăpățeală, dragă! Asta-i mistrăs mai mult decât trebuie, îi se poadă! De-aia că țipă halul ăsta... Păi, domnule Haru! Nu-l credeți? Minte! Vârșare! Eu, eu, tu eu, eu, eu, Mare eu, eu, Știți știți voi eu, acest nils? Cum a putut eu, la eu, noastră? De când eu, eu, eu, Așa e, e, Nu în mijlocul nostru să ne dezbine, să ne asmuțe pe unii împotriva altora. E un dușman. Mari Urso Nils n-a venit singur. Eu l-am și l-am adus pentru că merități meritați la sărbătoarea noastră A meritat Știți cu ce a meritat? Cu și cu amor, Cu asta a meritat Uitați-vă, uitați la acest șoricel Care tremură de frig Spune șoricelule sur Spune, nu-ți nu doar noi astia, câțiva chit chit chit chit nu e de bine! Mișelători au fost ei șoarecii suri! Da! Și dacă ar fi numai asta! Dar știți voi ce a mai făcut acest Nils? Și voi cine e? Stia acă pe cine apare. Cine! să Nils! Nu e el păzitorul de găște din Nevenec? Răspunde, Nils. Da, eu sunt. să spune! Nu te stricai anul trecut cu ei buralii nu te striveai cu ouăle grabelor, nu mai din cui cuișorii de corp și ai ruca în baltă, nu tot tu cel care prindeai mierelele în cursă și puneai veverițele în colivie, nu tot tu erai cu soricii negri pe de ei, murau în chinuri groaznice. Îl vedea pleacă capul, plânge, este singurul lui răspuns! Linişte! Mare Sorum, Nils și ai pedeapsa. A fost transformat în pitic. Nils nu e rău, mereu. e rău. Ce e, Veveriţă, Sirl, spune? care fusesem închisă și mi-a dus puii privegiți înapoi, n Rom Rom, nu, bilor n-a dat bobe de mei când eram flămânzi. Da, da, noi da, da, da, da, da, da, da, da, Nu da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Nils a pilit firile și mi-a dat libertatea. și pe pe dușman! Și pe mine, e prietenul meu, nu se poate să-l pedepsi. Și pe noi ne-a ajutat. Dacă nu era el, sunt românca pe Nils și aș pe exista. Nils și-a răscubarat greșelile. Nu-i ascultați, nu-i ascultați! Ați uitat neguirile de anul trecut! Nu-l vedeți! E prea mic acum ca să vă facă rău, dar dacă ar fi din nou mare... Mare ursul Nil s-a cunoscut viața tuturor vieți mici, le cunoaște. Niciodată nu o să mai poată face rău, pentru Smir n a făcut niciodată faptă bună. Smir nu poate să aibă niciun apător. Nu! Eu, marele urs alb orum, în numele tuturor viețuitoarelor pădurii, hotărăsc. Smir va fi alungat și însemnat ca trădător pentru că a călcat legea și obiceiurile pădurii. Riii! Nils e nevinovat. Să te știu cu minte, să te știi cunoaște, ești doar băiat mare.